وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني الحاضرين سيدان جمعة رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita terus bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas karnianya. Kenikmatannya yang tak terhingga. Wa inta uddu ni'matallahi la toksuha. Kita sudah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemarin sebulan penuh. Bulan rahmah. Bulan maghfirah. Bulan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan betul-betul bulan yang dibukakan pintu surga dan ditutup pintu neraka. Takaballallahu minna wa min wa min jamiil muslimin. Semoga Allah terima ibadah kita, ibadah kalian dan ibadah kaum muslimin seluruhnya. Ekornilina azza Allah. Tetapi masalahnya Barakallahu fikum. Hari ini bukan ramadan. Artinya perjuangan kita akan lebih berat ekstra. Tentunya akan lebih susah karena syaitan tidak lagi diikat kesusahan-kesusahan halangan-halangan onak dan duri di perjalanan pasti akan menghadang jalan yang lurus ke muslimin rahimani warahimukumullah maka tentunya akan lebih ditingkatkan sisi perjuangan jihad wal-ijtihad kesungguh-sungguhan dan juga upaya perjuangan ke muslimin rahimani warahimukumullah Kemarin sudah kita bicarakan tentang jihad Yang Allah takdirkan di bulan Ramadhan Yaitu Perang Bader Yang artinya bulan Ramadhan Barakallahu fikun bukan bulan santai Bukan bulan liburan Kemudian tidak ada perjuangan Tapi justru di bulan Ramadhan Allah takdirkan terjadinya Perang Bader Perang besar Dan merupakan perang pertama muslimin Rahimani Warahimu Komoha Allah turunkan satu surat hampir seluruhnya mengenai perang Badr. yaitu di surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekian perkara di dalamnya dan di antaranya ada da'imul jihad, tonggak-tonggak jihad. Allah Subhanahu wa taala panggil dengan panggilan iman, ya ayyuhalladheena amanu, athi'u Allah wa athi'u rasulahu. Walata Wallahu anhu antum tasmaun. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan jangan berpaling. Padahal kalian mendengar, yaitu mendengar perintah, mendengar komando dari Allah سبحانه و تعالى yang tertinggi, dan kemudian komando dari Rasulullah SAW untuk berjuang jihad, Bismillah maka atii'u Allah wa rasuluhu dan jangan berpaling ini tonggak pertama taat kepada Allah Subhanahu wa taala taat pada rasulnya dan kemudian barakallahu fikum jangan sekali-kali berpaling dari perjuangan jangan menjauh dari perjuangan ikhwan fillah na'zuqukum Allah yang namanya perjuangan adalah bersungguh-sungguh mengeluarkan segenap usaha, upaya, kemampuan, akal, pikiran, tenaga, dan juga harta untuk membela agama Allah. Untuk membela tauhid la ilaha illallah. Untuk membela agamanya, menegakkan sunnah-sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala Tawwlu' Anhu, wa Antum Tasmauun." Jangan berpaling daripadanya, padahal kalian mendengar, mendengar perintah Allah Subhanahu Wa Taala jahidu, berjuhlatlah kalian. Bismallahum wa anfusikum. Berapa ayat dalam Al-Quran perintah untuk jihad, untuk berjuang membela agama Allah itu yang pertama barakallahu fiikum dan termasuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala adalah al-istijabah. Al-istijabah maknanya melaksanakan apa yang diperintahkannya, melaksanakan syariatnya, menyambut ajakan Allah Subhanahu wa taala dan itu Allah katakan pula dalam surat yang sama ya ayyuhalladzina amanu istajibū Lillahi walil Rasul Iza da'akum lima yuhyikum Wahai orang-orang yang beriman Sambutlah Ajakan Allah dan Rasulnya Jika mengajaknya Jadi yani jika kalian tahu Kalau Allah dan Rasulnya mengajak kepada perkara yang menghidupkan kalian Lima yuhyikum Di dalam tafsirnya Mana lima yuhyikum Ailil harbi wal jihad Ajakan untuk berjihad Ajakan untuk berperang Dan ajakan untuk berjuang Fisabilillah membela agama Allah Tetapi lihatlah apa Allah katakan Lima yuhyikun Menghidupkan kalian Jangan dikira perjuangan itu akan mematikan kalian Akan membinasakan kalian Atau menjadikan kalian terpuruk La wahallah, tidak demi Allah. Daaqum, lima yohyikum. Allah mengajak kalian pada apa yang akan menghidupkan kalian. Hidup dengan mulia, hidup dengan menegakkan la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Karena ketika rusak agama, ketika rusak la ilaha illallah, ketika jatuh ke dalam kekufuran kekufuran. Allah subhanahu wa ta'ala tidak sebut mereka hidup. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut mereka mati walaupun mereka berjalan di muka bumi. Allah katakan amuatun gairu ahya. Mereka mati, mereka tidak hidup. Dan ketika Rasulullah subhanahu wa ta'ala mengajak mereka, mengajak mereka, mengajak mereka. Tapi mereka enggan untuk menerima tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala menenangkan nabinya. Menghibur Nabi-Nya. Wama anta bimusmi'in. Man fil kubur. Wahai Nabi. Engkau tidak akan bisa menjadikan orang-orang mati itu mendengar. Allah sebut mati mereka. Padahal mereka masih berbicara, masih berjalan di muka bumi. Engkau tidak akan bisa memperdengarkan pada mereka orang-orang mati itu yang sudah dikubur. Jadi seakan-akan mereka orang-orang yang mati dan sudah dikubur ikhwanubi dinakum waakum muslimin rahimani wa rahimakumullah maka perjuangan jihad akan menjadikan kita lebih hidup karena hakikat hidup adalah kehidupan hati hakikat hidup adalah kehidupan hati siapa yang hatinya hidup maka dia benar-benar hidup dan siapa yang hatinya mati maka dia adalah bangkai berjalan ta'udzubillahi min dzaalik ikhwanubi dinakum dan bagaimana hati kita bisa terjaga. Bagaimana hati kita bisa terbimbing untuk tetap hidup andil dalam perjuangan la ilaha illallah. Andil dalam perjuangan dakwah, jangan lari dari dakwah, jangan tinggalkan dakwah, jangan tinggalkan, tinggalkan ma'had, jangan tinggalkan majlis ilmu, jangan tinggalkan barakallahu fiikum para salihin mu'minin. wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum Bil-gadati wal-asyi Yuriduna wajha Sabarlah kalian bersama orang-orang yang terus menyeru Allah dan Rasulnya Mengharapkan wajah Allah SWT yang selalu bermunajat Yang selalu berdoa kepada Allah Yang selalu berdakwah, Mengajak kepada Allah Yuriduna wajha Dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah Sabarlah bersama mereka Ikhlami dina'azakumullakum muslimin Rahimani Warahimoh Kemuwah diantara bentuk tipu daya syaitan. Ketika seseorang dijerumuskan ke dalam satu atau dua dosa, dibisikkan kepadanya, engkau tidak pantas untuk duduk di masjid. Engkau kotor dengan dosamu, enggak pantas di majlis ilmu. Engkau tidak pantas duduk dengan orang-orang soleh. Ini godaan berikutnya dari syaitan. Akhirnya ketika dia merasa dirinya punya dosa ini dosa itu. Menjauh. Apa akibatnya? Dia terhempas. Jauh dari majlis ilmu. Jauh dari ma'ad. Jauh dari majlis. Jauh dari masjid. Bahkan malu untuk datang ke masjid. Padahal wajib. Untuk salat jamaah. Wajib untuk talabul ilmi. Iqanudina'azukumullah. Perjuangan jihad. Membutuhkan istijabah Perbuatan jihad Berhajat untuk mengucapkan kalimat wa Yang ketiga Allah juga mengkaitkan istijabah dengan ketakwaan pada ayat-ayat berikutnya Ya yuhalladina amanu intattaqullaha Yajallakum furqana Wahai orang-orang yang beriman jika kalian bertakwa kepada Allah Allah akan berikan pada kalian furqan Pembeda Mana hak, mana batil Mana benar, mana yang salah Dan akan dihapuskan dosa-dosa kalian Biar liqanudina azakumullah Justru dengan engkau tetap istiqamah salat jamah di masjid Terhapus dosanya Ketika Allah SWT memerintahkan untuk salat Apa kata Allah? Innal Hasanat, yudhina syi'at, sesungguhnya kebaikan akan menghapuskan kejelekan dari solat ke solat akan terhapuskan dosa dari ramadan ke ramadan akan terhapuskan dosa sehingga barakallahu fiikum tubuh ilallahit taubat dan nasohah bertaubatlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan jangan tinggalkan masjid, jangan tinggalkan dakwah. Jangan tinggalkan perjuangan membela agama Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mahat tahu Bahawa mereka musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya Dan musuh-musuh kaum mu'minin Tidak berhenti menghalangi tauhid wa sunnah Tidak berhenti membikin rencana-rencana jahat Tetapi absyu Bergembiralah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat yang sama ini Wayamkuruna, wayamkurullah. Wallahu khairul makirin. Mereka membuat rencana-rencana. Allah juga memiliki rencana. Wallahu khairul makirin dan Allah sebaik-baik yang membuat rencana. Ya ayuhaladina amanu. Maka Allah panggil lagi wahai orang-orang yang beriman. Jangan mundur. Jangan tinggalkan perjuangan. Ya yuhalladina amanu, idalakiy tum fi a tan, fasbutu, wadzkurullah Kata Allah swt wahai orang yang beriman, jika kalian bertemu musuh, maka fasbutu, istiqomahlah, kokohlah, jangan mundur setapak pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ingat-ingatlah Allah, terus berzikir kepada Allah, jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun. Niscaya kalian akan jaya, niscaya kalian akan menang. Perintah berikutnya termasuk da'aimul jihad, tonggak-tonggak jihad, tonggak-tonggak perjuangan adalah Istiqamah dan kokoh Jangan takut pada apapun Dan jangan takut pada siapapun Kadang-kadang takut pada manusia Dengan ancaman-ancaman mereka Tetapi kadang-kadang Dan ini yang kedua lebih banyak terjadi Ketakutan terhadap keadaan ekonominya Takut kehilangan harta dunia Takut kehilangan kerjaan takut takut, takut. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Fasbutu, jangan mundur Wa Wadkurullah Teruslah ingat Allah Wa ati'ullaha wa rasulahu Dan kembali Allah katakan Taatilah Allah dan rasulnya Wala tanaza'u Dan jangan bertikai Ini tonggak perjuangan berikutnya Jangan bertikai Wala tanaza'u fatafshalu وتذهب ريحكم jangan kalian bertikai kemudian kalian gagal akhirnya kalian hilang kekuatannya khonbi dana azakumullah di hadapan kita banyak musuh Allah rasul dan rasulnya musuh tauhid musuh Sunnah, musuh agama yang tidak hanya menyerang dengan senjata rudal itu kecil saya katakan kecil Karena yang akan hancur badannya. Bukan akidahnya. Tetapi yang lebih mengerikan adalah serangan dalam bentuk syubuhat yang akan merusak akidah. Menipu. Memberikan berbagai macam syubuhat penipuan-penipuan agama. Kalau kita tidak menjelaskan. Tidak menegakkan hak. Tidak membantah. Berapa banyak korban-korban yang kemarin ahlus sunnah berubah jadi ahlul bid'ah. Berapa banyak berjatuhan korban-korban yang mereka kemarin masih lurus. Tiba-tiba berkata, enggak usah salafi-salafian. Tiba-tiba berkata, enggak perlu sunah-sunahan. Ini mutasakitun. Ini korban-korban subuhat. Kadang subuhat dunia. Kadang subuhat-subuhat berupa kebidahan-kebidahan. Maka barakallahu fiikum bersatulah. Jangan bertikai menghadapi musuh yang sama musuh Allah dan rasulnya musuh tauhid was sunnah aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa al muslimin wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira alhamdulillah alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna li nahtadiya law la ibadallah Kaum sidang Jumat ah, rahimani wa rahimakumullah. Masih ada sisa lanjutan ayat tadi. Setelah Allah katakan wala tanazau Kata Allah, wasbiru. Inna Allah sabirin. Sabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ikhuwani auzu kum Enggak ada perjuangan tanpa kesabaran. Enggak ada perjuangan tanpa kesabaran, bahkan iman pun bisa runtuh kalau enggak ada kesabaran. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu mempermisalkan kesabaran dengan iman. Beliau menyatakan radhiyallahu taala "Inna manzilata as-sabr fil iman" Kamanzilati zilatir raksi fil jasad Sesungguhnya kedudukan sabar dalam iman Seperti kedudukan kepala pada jasad Bisa dibayangkan jasad tanpa kepala Apakah disebut manusia? Hanya disebut onggokan daging yang enggak ada nilainya Demikian pula kemudian beliau mengeraskan suaranya Dan berkata Ala la imana liman la sabaralahu Ketahuilah, tidak ada iman bagi mereka yang tidak punya kesabaran. Sabar. Kadang Allah uji dengan kekurangan harta. Kadang Allah uji dengan kekurangan badan. Kadang Allah uji dengan rasa sakit di badan. Kadang Allah uji dengan rasa sakit di hati. Korban perasaan. Rasbiru kata Allah Inna Allah ma'as sabirin eh, Semua Allah bersama orang-orang yang sabar Dan kata para ulama Ma'iyah di dalam ayat ini Adalah ma'iyah khas Kebersamaan yang khusus Bima'na ta'yidi wa sabr Ta'yidi wa nasr Makna Allah bersama orang yang sabar Adalah kebersamaan yang khusus Yaitu bermakna Allah di pihaknya Allah membelainya Allah akan menolongnya Ini ma'iyatun khasah Berbeda dengan ma'iyatun amah Ma'iyah umum Yang Allah bersama seluruh manusia Maknanya Allah melihat mereka Mengawasi mereka mukmin maupun kafir Allah mengawasi mereka tetapi, Allah bersama orang-orang yang sabar. Ia yani Allah di pihak mereka. Bersama mereka, mendukung mereka. Memenangkan mereka. Maka jangan khawatir. Berjuanglah bisebi lillah. Barang siapa yang mencari akhirat. Allah SWT akan menjamin dunianya. Dan siapa yang mencari dunia maka dia akan terus mencarinya dan dunia akan terus lari menjauh daripadanya. Ikhanidina azakum ini banyak riwayat-riwayat yang semakna dengan itu. Allah jamin mereka-mereka yang benar-benar meninggalkan atau benar-benar dia berjuang di jalan Allah walaupun mengorbankan hartanya dan nyawanya. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya adalah kabar gembira. Dari Allah Subhanahu Wa Taala, wa Inyuridu An Yagdakuka, fa Inna Hasbak Allah. Kalau mereka akan membuat tipu daya atasmu, akan menipumu, jangan khawatir kata Allah, fa Inna Hasbak Allah. Cukuplah bagi kalian Allah. Huwa Aladzim Ayyaduk Bina Syihi Wa Bil Mu'minin. Dialah yang akan mendukung kalian dengan kemenangan dan mendukung kalian dengan sebab orang-orang mukmin wa anafa baina qulubihim dan Allah yang akan menjinakkan hati-hati mereka dan ini barakallahu fikum mahal harganya tidak mudah menjinakkan hati-hati orang beriman la'an fatama fil ard jamian ma allafa baina qulubihim Kalaupun engkau menginfakkan, mengeluarkan modal sepenuh bumi ini, ma engkau tidak akan bisa menyatukan hati mereka. Tapi Allah lah yang akan menjinakkan hati-hati mereka. Ini janji Allah SWT. Akan didukung oleh Allah dengan kemenangan. Dan Allah akan dukung dengan sebab adanya orang-orang beriman. Dan Allah akan jilakan hati-hati mereka jika yang pertama, kedua, ketiga tadi sudah kita pegang kuat-kuat. Allah akan satukan hati-hati mereka. Ikhwan bin Ibn A'azakumullah. Allah juga berfirman, Ya ayuhan nabi, wahai nabi, hasbuk Allah, wa manittab'aka minal mu'minin. Cukup bagimu Allah dan cukup bagi orang-orang yang mengikutimu Allah. Mananya tawakalal Allah, wa man mananya tawakalal Allah. Fahuhasbu. Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah akan cukupi. Apa yang dikhawatirkan? Bayangan-bayangan mengerikan di kepala kita, buang jauh-jauh. Bayangan-bayangan yang menakutkan pada pikiran kita sendiri, nanti gimana? Nanti gimana? Nanti gimana? Buang jauh-jauh. Berjalanlah dengan perintah Allah Berjalanlah dengan sunnah Rasulullah Niscaya Allah SWT akan cukupi Hasbuk Allah Allah akan cukupi kalian Tawakal Allah Percayalah kepada Allah Berimanlah kepada Allah Dan bergantunglah kepada Allah Nasolah Ta'ala Ayahdiyana wa yahdiyakum ayahdil muslimina jami'an Ila sawa'is-sabi Wa nasolah Ta'ala Ayuafiqana wa yuafiqakum lil jihad Fi sebilillah Idzawati ilallah, tidak ada ucapan yang lebih hebat, tidak ada ucapan yang lebih mulia daripada ucapan-ucapan mereka yang mengajarkan agama. Waman asanu qaulan, mimandzah ilallah. Saya ulangi, Waman asanu qaulan, mimandzah ilallah. Siapa yang lebih baik ucapannya dari mereka-mereka mereka yang mengajak kepada Allah? Maka berharap kepada Allah subhanahu wa taala dan berdoalah. Agar kita bisa istiqamah dalam perjuangan dakwah, perjuangan jihad, fi sebillaillah. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallata ala Ali Ibrahim. Inna ka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barat ala Ali Ibrahim. Inna ka hamidun majid. Aqilus.